Стівен Кінг. Темна вежа. Книга четверта. Чаклун та сфера. Обережно, ненормативна лексика. Цю книгу присвячую Джулі Юглі і Марші Ді Філіпо, адже вони відповідають на листи, а більшість листів за останні кілька років було присвячено Роландові з Гілеаду, стрільцю. Власне, це Джулі і Марша примушували мене взятися за комп'ютер і писати в текстовому редакторі. Джулі, твій примус подіяв краще, тож твоє ім'я стоїть першим Ромео Клянусь цим місяцем благословенним, що сріблом облива верхи дерев Джуліета О, не клянися місяцем зрадливим, який так часто свій міняє вигляд, щоби твоя любов так не мінялась Ромео То чим я поклянусь? Джуліета не треба зовсім, або, як хочеш, поклянись собою, душі моєї чарівним кумиром. І я повірю. Перекладили Насташенко Вільям Шекспір, Ромео і Джул'єта На четвертий день, на превелику її, Дороті, радість, оспогодився її прийняти, і коли вона переступила поріг тронної зали, приязно з нею привітався. Сідай, дитинко. Здається, я придумав, як тобі вибратися звідси. І повернутися додому в Канзас? з надією спитала вона. Ну, щодо Канзаса я не можу нічого обіцяти, сказав Оз. Бо не маю ані найменшого уявлення, де це. Френк Баум, чарівник країни Оз. Спитав я вітро, що багато пам'ятав. Чи до снаги мені все те, що я вбрав? Подумай спершу, потім вбій, солдат, що смак старих часів згадав. Роберт Браунінг, Чайльд Роланд до вежі темної прийшов. Частина перша Загадки Розділ перший Під місяцем демоном Один Містечко Кендлтон лежало в руїнах, отруєних радіаційних, але мертвим не було. Навіть після всіх століть, що минули, у ньому ще смикалося яке таке життя. Повзали жуки, завбільшки з черепах, літали пташки, більше схожі на крихітних позбавлених форми дракончиків. Кілька роботів, спотикаючись, заходили в розвалені будинки і виходили звідти, скріплячи шарнірами і світячи ядерними очима, наче сталеві зомбі, на підвласні дії іржі. ржі. «Покажіть пропуск!» Вигукнув робот, що 134 роки тому застряг у кутку востебюля кендалтонського готелю, та так і простояв там увесь цей час. На ржавому лобі голови ромба було вибито шестикутну зірку. За всі ті роки робот тільки й спромігся, що видовбати в обшитій сталі стіні, яка стала завадою на його шляху неглибоку ямку. Покажіть пропуск! На півдній сході від міста підвищений рівень радіації! Покажіть пропуск! На півдній сході від міста підвищений рівень радіації! Покажіть. Роздутий сліпий щур, волочачи за собою в мішку, наче гнилу плаценту свої нутрощі, на силу переліз через ноги робота-правоохоронця. Але роботу було байдуже. Він і далі стукався об сталеву стіну з сталевим лобом. «Покажіть пропуск! Підвищений рівень радіації! розтуди його!» Позаду нього в барі готелю шкірилися черепи чоловіків і жінок, що колись прийшли сюди випити, не знаючи, що скоро катастрофа і ця чарка буде останньою. Здавалося, вони так і померли, усміхнені. А може, деякі все-таки посміхалися останньої миті. Коли вгорі, розрізавши небо, як куля, випущена з револьвера, промчав Блейн Моно Шипки у вікнах розбилися, з усіх шпарин посипався порох, а кілька черепів розвалилося, не наче глиняні вази сивої давнини На дворі здійнявся невеликий ураган радіаційного пилу І стов перед рестораном добірний бівштекс, наче дим, засмоктало у шквальний висхідний потік Кендлтонський фонтан на міському майдані розколовся навпіл. І звідти полилася не вода, а пилюка навпереміж зі зміями, скорпіонами-мутантами і кількома сліпими жуками-черепахами, що швидко-швидко перебирали ногами. А тоді куля, яка зі свистом промчала над містечком, зникла, як і не було. І Кендлтон знову поволі занурився у свій сонний стан, яким з успіхом правив йому за життя впродовж останніх двох із половиною століть, поки не вибухнув звуковий удар. Уперше за сім років він прогримів над містечком, і сила вібрації була такою потужною, що розвалилася крамниця навпроти дальнього кінця фонтану. Робот-охоронець спробував видати останні попередження Ідвищений! і замовк назавжди, втупившись у куток, наче якась неслухняна дитина. За дві чи три сотні коліс від Кендлтона, якщо йти вздовж шляху променя, рівні радіації і концентрації дейтил-полікарбонату-3 в ґрунті стрімко зменшувалися. У цій місцині монорейка різко спускалася і проходила менш ніж за 10 футів від землі. З хвойного лісу тут зграбно вийшла самиця оленя, майже нормальна на вигляди, і нахилилася напитися до струмка, в якому вода на три чверті вже була очищеною. Олениця не була нормальною. З її черева знизу, наче сосок, стирчала недорозвинена, недорозвинена нога без кісток, без силу з боку в бік, коли тварина йшла. На лівому боці морди сліп озорило молочно-біле третє око. Втім, давати потомство вона могла, і ДНК в неї була в більш-менш нормальному стані, як для мутанта в 12-му поколінні. За шість років життя вона встигла народити трьох жвавих оленят, і двоє з них були не лише життєздатні, але й нормальні. Породиста худоба, як назвала б їх тітонь Каталіта з ріжкового перехрестя. Третього, крикливого і потворного, що народився без шкіри, невдовзі після народження затоптав батько олень. Світ, принаймні ця його частина, вже почав зцілюватися. Олениця опустила язик у воду, заходилася пити – Потім підвела погляд широко розплющених очей, з морди стікала вода. Десь віддалік вона почула тихе гудіння, за мить показався й промінець світла тонкий, наче вія. В її нервових клітинах стрепенулася тривога, але хай навіть її реакція була швидкою, а світло першого променя перебувало на віддалі багатьох коліс, вона все одно не встигла б порятуватися. На це не було жодного шансу. Перш ніж вона встигла навіть ворухнути м'язами, далека іскра збільшилася в розмірі до вогняного ока голодного вовка, що залило струмок і галявину своїм сліпучим полум'ям. Разом зі світлом весь простір заповнило осатаніле двихтіння слоутрансових двигунів Блейна, запущених на повну потужність. Над бетонним узвищем, на якому трималася Рейка, промайнула розмита рожева пляма – Слідом за нею летів хвіст куряви, каміння, маленьких замордованих тварин і круговерть листя. Олениця загинула миттєво від потужного струсу, який пройшовся околицями, щойно проїхав Блейн. Надто велика, щоб її могло засмоктати до почту монопоїзда, вона з мордою і копитами, з яких крапала вода, все одно потрапила у вир, що близько сімдесяти ярдів тягнув її вперед. Шкура, зірвана з більшої частини тіла, і нога, що не мала кісток, полетіла слідом за блейном на ческинутий одяг. На частку секунди настала тиша, тонка, ніби шкіра новонародженого, чи кірка криги на ставку наприкінці року. А потім примчала хвиля звукового удару, ніби якесь голосливе створіння, що запізнилося на весільну гулянку, розірвавши навпіл тишу, вбивши пташку-мутанта. Імовірну ворону. Пташка каменем упала в струмок, здійнявши бризки. Вдалині зменшувалося червоне око, хвостовий ліхтар Блейна, а вгорі з-за полотна хмар вийшов повний місяць, забарбивши галявину й в строкаті відтінки дешевої біжутерії. На місяці вирізьблювалося обличчя, але не стих, на які радо задивляються закохані. Скупими обрисами воно нагадувало череп, схожий на ті, що лежали в кендлтонському готелі. Обличчя, що з цікавістю божевільного, дивилося на ті декілька вцілілих істот, що борсилися внизу. В гіладі, до того, як світ зрушив з місця, повний місяць кінця року називали демоном. Дивитися на нього прямо вважалося поганою прикметою. Втім, тепер такі речі не мали значення. «Бо тепер демони були скрізь». Сюзанна наглянула на карту, де зелена крапка, що позначала поточне місце їхнього перебування, вже пройшла півдороги від Кендлтона до Райлі, наступної зупинки Блейна. «Та тільки хто ж зупинятиметься?» – подумала вона. Відвернувшись від карти, вона подивилася на Едді – той втупився у стелю баронського вагона та й досі так сидів. Простеживши за його поглядом, Сюзанна побачила квадрат, який міг бути лише люком. Хоча у випадку з таким лайном із майбутнього, як цей балакучий потяг, мабуть цю штуку слід урочисто величати шлюзом, чи навіть якось іще модніше. На нього було нанесено простий малюнок червоною фарбою, який зображає людину, що ступає в отвір. Сюзанна спробувала уявити собі, як хтось, дотримуючись інструкції, вигулькує з люка назовні, поки поїзд мчить зі швидкістю понад 8 тисяч миль на годину. І побачила чітку, хоч і натривку, картину. Голова жінки відривається від шиї, наче квітка від стебла, і летить уздовж усього баронського вагона. Один раз навіть стукається об його дах, а потім зникає у темряві. Очі вибалушені, волосся розвіює вітер. Сюзанна притьмом відігнала від себе цей моторошний образ. Все одно той шлюз зачинено на замок, майже 100%. Блейн Мона не мав жодного наміру випускати їх назовні. Можливо, їм пощастить здобути собі право на вихід. Але Сюзанна сумнівалася в задовільному завершенні цієї оборудки, навіть якщо вони спроможуться втерти Блейнові носа загадкою. «На жаль, сонце, всі твої слова для мене – це одна велика лажова обіцянка білого мудака!» Прозвучав у неї в голові механічний голос, трохи подібний до голосу Дети Волкер. «Не довіряю я твоїй механічній мармизі. Схоже, переможений ти буде ще небезпечніший, ніж коли вдаєш із себе люб'язного, причепивши до своїх блоків пам'яті блакитного бантика». Джейк простягував стрільцеві свою пошарпану книжечку «Загадок». Так, наче хотів зняти з себе відповідальність за її зберігання. Сюзанна здогадувалася, що малому зараз не переливки. Можливо, десь на цих замусолених сторінках криється порятунок для їхніх життів. Вона чудово розуміла Джейка, бо якби книжка була в неї в руках, то їй самій не хотілося б за неї відповідати. — Роланде, прошепотів Джейк, — хочеш взяти? — А ти! Сказав юк, нагородивши стрільця непривітним поглядом. Волан, іш, я ти. Шалопут узяв книжку зубами, забрав її в Джейка і витягнув свою непропорційно довгу шию до Роланда, пропонуючи йому загадки і головоломки на будь смак. Роланд виглядав відсторонено і стурбовано. Затримавши погляд на книзі, він похитав головою. Ще не час. І знову подивився на карту маршруту. Блейна не було обличчя, тож єдиним місцем, на яке можна було дивитися під час розмови, залишалася карта. Зелена крапка вже блимала ближче до Райлі. Сюзанна на мить замислилася над тим, як виглядає місцевість, яку вони зараз перетинають. Але потім вирішила, що краще їй цього не знати. Особливо після того, що вони побачили, виїхавши з Лада. «Блейне!» – покликав Роланд. «Так!» «Ти можеш залишити нас самих!» Нам треба порадитись. Та ти геть здорів, якщо сподіваєшся, що він на таке погодиться, подумала Сюзанна. Але Блейн не забарився із відповіддю. Так, стрільцю, коли ви закінчите свою раду і будете готові грати в загадки, я повернуся. Ага, разом із генералом Макартуром, Пробурчав собі під носа Едді. Що ти сказав, Едді, з Нью-Йорка? Та нічого, тихо сам з собою побалакав. Щоб викликати мене, просто торкніться карти. Поки карта червона, мої датчики вимкнено. Прощувай, лігатори, бувай, крокодили. Не забувай мене, пиши!» Пауза. А потім... «Оливкова олія, а не касторка!» Прямокутник карти спереду вагона зненацька запалахкутів червоним, та так яскраво, що Сюзанна мимоволі примружилася. «Оливкова олія, а не касторка?» – повторив Джейк. «Що це в біса таке?» «Це не має значення», – відповів йому Роланд. «У нас мало часу. Все одно Моно швидко їде до кінцевої зупинки. Байдуже, присутній з нами Блейн, чи ні?» «Ти ж не думаєш, що він справді нас залишив?» – спитав Едді. «От той слизький тип? Та годі тобі спустися на землю, він підглядає, повір!» «Дуже в цьому сумніваюся», – відказав Роланд. І Сюзанна відчула, що ладна погодитися з ним. «Принаймні, поки що». «Ти ж чув, як він зрадів, що після стількох років нарешті випала можливість погратися в загадки, і...» «І до того ж він упевнений в собі. Знає, що з такими, як ми, впорається легко. Він справді впорається?» – спитав у стрільця Джейк. «Чи ми насиплимо йому на хвіст солі?» «Не знаю», – сказав Роланд. «У мене нема туза в рукаві, якщо ти про це питаєш. Це чесна гра». «Та принаймні цю гру я знав. Гра вона і раніше». До певної міри ми всі в неї грали. От такі справи. Він кивнув у бік книжки, яку Джейк забрав у Юка. Тут діють певні сили, могутні сили. Але не всі вони хочуть, аби ми трималися подалі від вежі. Сюзанна слухала його, але думала в цей час про Блейна. Блейна, котрий забрався геть і залишив їх самих. Наче дитина, якій випало шукати в грі в піжмурки. Він слухняно заплющив очі, поки його товариші розбіглися, хто куди і ховаються. А хіба вони не стали зараз товаришами Блейна? Товаришами у грі. Ця думка чомусь здалася їй ще нестерпнішою, ніж картинка того, як вона намагається втекти через шлюз у стелі і їй відриває голову. «То що ж нам робити?» – спитав Едді. «Мені здається, ти щось замислив». Інакше не відіслав би його геть? Можливо, він сам про це не здогадується, але зараз його могутній інтелект, подвоєний за роки довгої самотності і вимушеної бездіяльності, більше подібний до людського. Принаймні, я на це сподіваюся. Спочатку нам треба зробити розвідку. Маємо з'ясувати його сильні й слабкі сторони, у чому він впевнений, а в чому не дуже. Вправність відгадника залежить не лише від його розуму, навіть не думайте. Багато ще залежить від прогали на його знаннях. А в нього вони є, ці прогалини, із сумнівом спитав Едді. Якщо нема, спокійно відповів Роланд, ми помремо у цьому поїзді. А ти вмієш заспокоїти. Насилу видушивши з себе посмішку, сказав Едді. Мені це подобається, це твоя фішка. Для початку ми загадаємо йому чотири загадки, вів далі Роланд. Просту, складнішу, складну і дуже складну. Він відповість на всі чотири, я в цьому не сумніваюсь. Але ми дослухатимемося до того, як він відповідатиме. Едді закивав, і Сюзанна відчула, як глибоко в душі заврушився маленький, майже неохочий проблиск надії. Здавалося, підхід був правильний. Потім ми відійшли мою і знову радитимемося, проводив стрілець. Може, тим часом якісь ідеї з'являться. Ці загадки можна брати скільки завгодно, проте... Він серйозно кивнув у бік книжки. Судячи з того, що Джейк розповідав про книжкову крамницю, відповідь, якої ми потребуємо, має бути десь там, а не в моїх спогадах про ярмаркові загадки. Вона мусить бути там. «Запитання», – звалася Сюзанна. Роланд зиркнув на неї, звівши брови над збляклими небезпечними очима. Ми шукаємо питання, а не відповідь, пояснила вона. Цього разу саме відповіді, ймовірніше за все, можуть нас убити. Стрілець кивнув. У нього був спантеличений, навіть засмучений вигляд. Сюзанні зовсім не подобалося бачити такий вираз на його обличчі. Втім, цього разу, коли Джейк простягнув книжку, Роланд її взяв, якусь мить потримав її. Вицвіла, проте досі весела червона обкладинка виглядала якоюсь чужою, неприродною в його великих засмаглих руках. Особливо у правій, суттєво вкороченій на два пальці. А потім передав Едді. «Ти проста», – сказав Роланд, повертаючись до Сюзанне. «Можливо», – злегка всміхаючись, відповіла вона. «Та все одно не дуже ввічливо з твого боку казати таке дамі, Роланде». Він повернувся лицем до Джейка. «Ти підеш другим, згадаєш трохи складнішу загадку. Я третім. А ти, Едді, підеш останнім. Вибери якусь із книжки, тільки складну». «Найскладніші загадки в кінці книжки», – підказав Джейк. «Але будь ласка без дурниць. Це питання життя і смерті. Час дурощів минув». Едді змірив його поглядом, старого, довготелесого паскудника, який у своєму житті вже бачив бозна, скільки паскудству в ім'я своєї вежі. І подумав, а чи бува, Роланд здогадується, якого болю завдає йому такими словами? Самим лише попередженням про те, що йому, Едді, не слід поводитися як малій дитині. Не либитися і не жартувати, бо ставка в грі їхні життя. Він розтулив рота, щоб дати гідну відповідь. Щось у дусі Дідіна, щось смішне і саркастичне водночас. Відпустити колючку, які зазвичай змушували його брата Генрі натямитися від люті. Але так і закрив, нічого не сказавши. Можливо, довготелесий паскудник мав рацію. Можливо, настав час забути про дотипи і жарти про мертва немовля. Можливо, настав час подорослішати. 3. Минуло три хвилини, впродовж яких усі приглушено бурмотіли, радячись. Айді і Сюзанна нашвидкоруч погортали загадки і головоломки. Джейк вже знав, яку загадку загадає Блейнові першою. Так він сказав. Роланд вийшов уперед і поклав руку на прямокутник, що самовито на самовито полагкотів на стіні баронського вагона. Карта з'явилася одразу. В середині закритого вагона не відчувалося жодного руху, одначе зелена цятка майже впритул наблизилася до Райлі. «Отже, Роланде, сину Стівена!» – прогримів Блейн. Цей голос здався еді не просто бадьорим. Блейн мало не повискував із радості. «Твій катет готовий розпочати гру?» «Так. Перший раунд почне Сюзанна з Нью-Йорка». Роланд повернувся до Сюзанни, стишив голос, хоча вона сумнівалася, що це допоможе, якщо Блейн захоче підслухати. І сказав, «Тобі не доведеться виходити на крок уперед, як нам усім, оскільки в тебе немає ніг. Але говори чітко і щоразу звертайся до нього на ім'я. Якщо... Тобто коли він відповість правильно на твою загадку, скажи «Дякую, сей Блейне, ти відгадав». Потім уперед виступить Джейк і виголосить свою загадку». Гаразд. А якщо він неправильно зрозуміє або взагалі не відгадає? Роланд похмуро всміхнувся. Мені здається, що це єдине, про що ми можемо зараз не хвилюватися. Він знову підвищив голос. Блейне! Так, стрільцю. Роланд глибоко втягнув повітря. Почнімо. Чудово! Роланд кивнув Сюзанні. Едді стис її одну руку, Джейк погладив другу. Юк захоплено подивився на неї своїми очима із золотою облямівкою. Сюзанна нервово всміхнулася їм усім і підвела погляд на карту. «Привіт, Блейне!» Здоров, Сюзанна з Нью-Йорка!» Її серце лунку вупало в грудях, під пахвами було мокро і знову накотило відчуття, яке вона відкрила для себе ще в першому класі. Починати завжди важко. Важко стати перед класом заспівати пісню, сказати жарт, розповісти, як ти провела літні канікули, або виголосити загадку, якщо вже на те пішло. Вона вибрала загадку з божевільного англійського твору Джейка Чемберса, який він майже дослівно цитував їм під час їхньої довгої розмови, коли вони залишили позаду старих і річкове перехрестя. У творі під назвою «Що таке правда і як я її розумію» було дві загадки, і одну з них Едді вже випробував на Блейні. «Сюзанно, ти там, маленька селючка. Знову дражниця, але цього разу не злостиво, по-доброму. По-доброму. Блейн міг бути люб'язним, коли отримував те, що хотів. Але деякі знайомі їй зіпсовані діти. Так Блейн і я тут. І ось моя загадка. Що це таке, на чотирьох колесах і смердить? Щось клацнуло, наче Блейн замітував людину, яка прицокує язиком. Потім запала коротка мовчанка. Коли Блейн відповів, веселі нотки з його голосу щезли. «Міська сміттєзбиральна машина. Цю загадку кожна дитина знає. Якщо решта ваших загадок такі самі, то мені стане вкрай прикро, що зберіг вам життя, бодай, на короткий час». Карта заблимала, але цього разу на червоним, а світло-рожевим. «Не треба його сердити!» Благально звернувся до них голос маленького Блейна. Щоразу, коли він говорив, Сюзанна Мимохіттю уявляла собі впрілого лисого чоловічка, який рухався дещо за Голос великого Блейна линув звідусіль, наче голос Бога у фільмі «Сесіла Демля». А маленький Блейн говорив через один гучномовець, той, що був розташований прямо у них над головами. «Будь ласка, тільки не зліть його, люди! Він уже розігнав поїзд до краю! Компенсатори Колії ледве витримують!» Відтоді, як ми востаннє їздили, дорога дуже попсувалася. Сюзанна, який свого часу перепало поїздок у доренчливих трамваях і метро, не відчувала жодного дискомфорту. Вони їхали так само рівно, як і після виїзду з колиски Лада. Але маленькому Блейнові вона втім повірила. Вона здогадувалася, що якби вони справді підстрибнули від нерівності на колії, то це було б останнє, що вони відчули у своєму житті. Роланд тицьнув її ліктем у бік, повертаючи до реальності. «Дякую, Сей!» – сказала вона, і, запізніло здогадавшись, тричі постукала себе по горлу пальцями правої руки. Так робив Роланд, коли вперше розмовляв із тітонькою та Літою. «Дякую за галантність!» У блейновому голосі знову звучали нотки подиву, але Сюзанна вирішила, що це добре. Хай навіть цей подив викликала вона сама. «Втім, я не жінка. Що стосується статі, то вона в мене чоловіча». Нічого не розуміючи, Сюзанна спантеличено подивилася на Роланда. «Для чоловіків ліва рука», – підказав він, – «по грудній кісті». І він постукав себе, показуючи, як це робиться. «О!» – Роланд повернувся до Джейка. Хлопчик підвівся, посадив Юка на крісло. Марно, бо Юк негайно скочив на ноги і подреботів слідом за Джейком, коли той виступив у і став перед картою. І звернувся до Блейна. «Привіт, Блейне, це Джейк!» Це його, син Елмера. Кажи свою загадку. Що не має ніг, але біжить, і з ложем, та на місці не лежить, буває довгим і широким, ворожим, добрим і двобоким. Непогано. Хотілося б сподіватися, що Сезанна повчиться на твоєму прикладі Джейку-сину Елмера. Відповідь очевидна для будь-кого, хто наділений буде якимсь інтелектом. Але хай там що, це пристойна спроба. «Відповідь Ріка!» «Дякую, Сейблейне! Ти відгадав!» Пучками пальців лівої руки він тричі постукав себе по грудній кісті і сів. Сюзанна обійняла його і злегка притисла до себе. Джейк відповів їй вдячним поглядом. Тепер підвівся Роланд. «Гайл, Блейне!» «Гайл, стрільцю!» У голосі Блейна знову забриніли нотки здивування. Певно, його здивувало привітання, якого Сюзанна ще ніколи не чула. «Що за Гайл такий?» – подумала вона. Згадався Гітлер і його Хайль, і думка помандрувала до розбитого літака, який знайшли неподалік від Лада. «Фоке Вульф», як його назвав Джейк. У літаках вона не тямала, але точно знала, що в його кабіні сидів один украй мертвий розбійник. Такий старезний, що вже навіть не смердів. «Кажи свою загадку, Роланде, і нехай вона буде гарною!» Гарні вчинки краще за гарні слова Блейна. Ось загадка. На чотирьох уранці, на двох удень і на трьох увечері. Що це таке? О, справді гарно. виніс свій вердикт Блейн. Просто але гарно. Відповідь людина. Немовлям вона повзає на чотирьох, дорослою ходить на двох ногах, а в старості спирається на ціпок. Блейн говорив так самовдоволено, що Сюзанна Зинацька зрозуміла одну цікаву річ. Вона ненавидить цю самозакохану кровожерну істоту. Машина чи ні, воно чи він, вона все одно ненавидить Блейна. І ненавиділа б так само, навіть якби він не примусив їх ціною власних життів грати в дурні загадки. Утім, Роланда ні на не втратив самовладання. Дякую, й Блейне, ти відгадав». Він сів, не постукавши себе в груди. І глянув на Едді Той негайно підвівся і виступив у прохід «Що відбувається, дорога сенький Блейне?» Спитав він, і Роланд поморщився Похитав головою і затулив очі скалічною правою рукою Блейн мовчав «Блейне, ти там?» «Так, але в мене не той настрій, щоб слухати фривольні дурниці Едді з Нью-Йорка Кажи свою загадку Підозрю, що вона буде складна, попри всі твої дурні вихиляси» «Я хочу її почути!» Едді зиркнув на Роланда, і той подав йому знак рукою. «Продовжуй заради твого батька! Продовжуй!» Та знову подивився на карту, де зелена крапка щойно проминула пункти з написом Райлі. Сюзанна побачила. Едді зрозумів те саме, про що вона сама здогадалася. Блейн до Петра, що вони збираються перевірити його здібності за допомогою спектра загадок. Він знав... І підігравав їм. Сюзанна відчула, як душа помало опускається у п'яти, бо зникла остання надія на те, що вони зможуть знайти простий і легкий спосіб вибратися з цієї халепи. Чотири. Ну, сказав Едді, не знаю, наскільки легкою вона здасться тобі, але мене вона вразила своєю складністю. Відповіді він, звісно, не знав, бо розділи з ключем із книги було вирвано Але в цьому і не було особливої потреби Вони не мусили знати відповіді, це не входило у правила гри Я почую і відповім Заговориш і кінець, що це? Мовчанка, ти, про що ти, Едді, з Нью-Йорка, майже нічого не знаєш Миттєво озвався Блейн, і Едді відчув, яку душу закралася зневіра. невіра не треба було радитися з іншими, відповідь була очевидна. І те, що вона пролунала так швидко, було повним крахом. Едді ніколи б цьому не зізнався, але він потай плекав надію, майже впевненість. Що Блейна можна перемогти однією єдиною загадкою, розбити вщент і вся королівська кіннота, і вся королівська рать не зможуть його докупи зібрати». Та сама потаємна впевненість, яку він зберігав у душі, коли брав кості, граючи на гроші в якого-небудь крутія, коли набирав 17 і розкривав карти в блекджеку. То було відчуття, що ти не можеш помилитися. Бо ти – це ти. Найкращий, єдиний, неповторний. «Ага», – сказав він зітхаючи. «Мовчанка те, про що я так мало знаю. Дякую, Сейблейна, правильно?» «Сподіваюся ти. «Я скрив для себе щось корисне», – промовив Блейн. «Ти паскудний механічний брехун», – подумав Едді. Блейнів голос знову став люб'язним, і Едді не без цікавості відзначив про себе, що ця машина спроможна виражати дуже широкий спектр емоцій. Цікаво, це великі древні заклали в нього такі можливості, чи Блейн сам створив собі емоційну веселку?» а двополярну красунечку, красуночку, з якою веселіше проводити довгі десятки і сотні років. Хочете, щоб я знову пішов і дав вам можливість порадитися? Так, відповів Роланд. Карта маршруту спалахнула червоно-гарячим світлом. Едді повернувся до стрільця. І перш ніж Роланд встиг сховатися за маскою незворушності, Едді помітив щось жахливе. Якусь мить лице стрільця виражало повну зневіру. Едді ніколи його таким не бачив Навіть тоді, коли Роланд помирав від укусів страшних омарів Навіть тоді, коли Едді навів на нього дуло його власного револьвера Навіть тоді, коли огидний гешер взяв Джейка в полон і поволік за собою в нетрі лада «Що робити, мамо?» – спитав Джейк «Ще один раунд» «Думаю, це не допоможе», – сказав Роланд «Блейн певно знає тисячі загадок, а може навіть мільйони» А ще гірше те, що він розуміє сам принцип загадування. Знає, до чого має звернутися розум, щоб вигадувати загадки і розгадувати їх. Він розвернувся до Едді і Сюзанни, які знову сиділи обійнявшись. «Я правий. Ви згодні з цим?» «Так», – відповіла Сюзанна. Едді неохоче кивнув. Йому не хотілося погоджуватися, але він погодився. «І що тепер?» – спитав Джейк. «Що робитимемо Роланда? Має ж бути якийсь вихід. Правда?» «Збреши йому, негіднику!» – відчайдушно наказав Ведді Роландові подумки. І, можливо, прочитавши думки, Роланд зробив найкраще, що міг. Скаліченою рукою скуйовдив Джейкові волосся. «Думаю, відповідь є завжди, Джейко. Питання лише в тому, чи вистачить нам часу, щоб знайти правильну загадку». Він казав, що проїздить весь маршрут трохи менше, ніж за дев'ять годин. «Вісім годин сорок п'ять хвилин», – вставив Джейк. «А це зовсім мало. Ми вже їдемо близько години. І якщо карта не бреше, то ми на півдорозі до Топіки», – напружено сказала Сюзанна. «Наш механічний друг міг спокійнісінько нам збрехати продовжину дороги. Трохи підстрахуватися, так би мовити». «Можливо», – погодився Роланд. «То що робити, мимо? Повторив Джейк. Роланд глибоко вдихнув, затримав подих, потім видихнув. Тепер я загадуватиму йому сам. Читатиму найважчі загадки з ярмарків моєї юності, які зберіглися в моїй пам'яті. А тоді, Джейку, якщо ми наблизимося до точки, якщо ми наближатимемося до топіка з незмінною швидкістю, Блейна досі не буде переможено, ти загадаєш йому останні кілька загадок зі своєї книжки. Найважчих загадок. Він неуважним рухом потер щоку і скинув поглядом на крижану скульптуру. Ця холодна подоба його самого вже розтанула, перетворившись на суцільно невпізнавану масу. «Я досі вірю в те, що розгадка криється в цій книжці. Інакше навіщо тебе привело до неї перед тим, як ти потрапив до цього світу?» «А ми?» – спитала Сюзанна. «Нам, Зедді, що робити?» «Думати», – сказав Роланд. «Думати». Заради ваших батьків. «Я стріляю не рукою», – процитував Едді. Раптом він став якимсь відстороненим, чужим навіть для самого себе. Так уже було, коли він побачив у шматках дерева рогатку, а потім ключі, які чекали на нього, свого визволителя. І водночас ці відчуття були геть різними. Роланд якось дивно на нього дивився. «Так, Едді, правду кажеш». Стрілець стріляє розумом. Що ти намислив? Нічого. Він міг би сказати більше, але йому завадив дивний образ. Образ спогад. Роланд сидить навпочіпки коло Джейка в одному з місць, де вони ставали табором на шляху до Лада. Вони з Джейком обидва перед нерозпаленим багаттям. Роланд вчителює. Це один із його нескінченних уроків. Сьогодні Джейкова черга. Джейк тримає в руках кремінні кресало, намагаючись оживити вогнища. Він креше іскру за іскрою. Іскри розлітаються і згасають у пітьмі. Роланд каже, що він поводиться нерозумно. Що це просто... Егеш, дурість. «Ні», – промовив Едді. Він такого не казав. Не міг такого сказати малому. «Едді?» Сюзанна, стурбована, мало не налякана. «Та чого ж ти у нього не спитаєш, що він тоді сказав, братико?» Голос Генрі, великого мудреця і видатного наркаша. Вперше за довгий час. «Ну, спитай, він же буквально поруч із тобою сидить. Ну, давай, спитай, годі вже танцювати довкола, наче малий, що найгідив у піднозок. Та тільки ідея була погана». Бо у світі Роланда все працювало не так. У світі Роланда загадки були скрізь. Тут стріляли не рукою, а розумом. Траханим розумом. А що казали тому, хто ніяк не міг кинути іскру на хмиз? Піднеси кремінь ближче і тримай рівно. Тільки вся сіль була не в тому. Розгадка десь близько. Але близько – це слизько, як колись любив казати Генрі Дін. Ще до того, як став великим мудрецем і видатним наркашем. Пам'ять трохи підводила Едді, розпливалася, бо Роланд тоді виставив його дурним, присоромив його, пожартував за його рахунок. Можливо, ненавмисно, але щось було, щось таке, від чого він почувався так само, як і з Генрі. А вже ж так, інакше чого б це Генрі вигулькнув після такої довгої відсутності? А вже ж так, інакше чого б це Генрі вигулькнув після такої довгої відсутності? «Зараз усі на нього дивляться, навіть Юк». «Продовжуй», – сказав він Роландові трохи ущипливо. «Ти ж хотів, щоб ми подумали, то ми вже думаємо». Сам він думав так напружено. «Я стріляю розумом, що його трикляті мізки могли от-от загорітися. Але старому довготелесому негідникові він не збирався це говорити». «Продовжуй, загадай, Блейнові, кілька загадок. Роби своє». Як хочеш, Едді. Роланд підвівся з місця, вийшов уперед і знову поклав руку на червоно-гарячий прямокутник. Карта маршруту з'явилася одразу. Зелена цятка вже промайнула Райлі, але Едді зрозумів, монопоїзд істотно вповільнив швидкість. Чи то підкорюючись якійсь вбудованій програмі, чи то Блейн не квапився тому, що вся ця розвага була для нього надто приємною. Твій Катет готовий продовжити наші ярмаркові загадки, Роланде, сину Стівена. Так, Блейне, відповів Роланд, і його голос здався дісумним. Поки що я сам загадуватиму тобі загадки, якщо ти не заперечуєш. Маєш повне право, як Дін і батько свого Катету. Це будуть ярмаркові загадки? Дін, старший, головний. Так. Чудово, у голосі огидна вдоволеність. З радістю почую більше цих загадок. Гаразд, Роланд глибоко вдихнув і почав: Годуй мене і я житиму. Дай мені напитися, і я помру. Що я? Вогонь! Жодного вагання, лише нестерпна пиха, самовпевнений промовистий тон. Стара, як світ загадка. Вона була стара ще тоді, коли твоя бабця молодухою була. Але ти не зупиняйся, пробуй далі. Я вже сто років так не розважався. Тож спробуй ще раз. Перед сонцем пролітаю та тіні не відкидаю. Що я таке? Вітер. Ані крихти вагання. Твоя правда сей. Далі. Легкий, мов пір'їнка, але ніхто не в змозі довго тримати. «Одих!» Нуль вагання. «Ні, він все-таки завагався», – раптом подумав Едді. Джек із Сюзанною втупилися болісно зосередженими поглядами в Роланда, стиснувши кулаки, просто таки жадаючи, щоб він загадав Блейнові саме ту правильну загадку, якою він подавиться. Ту, в якій сховано ключ, що відмикає двері в'язниці. Едді не міг дивитися на них, особливо на С'юз, і сам залишатися зосередженим. Тож він опустив погляд на свої руки, що лежали на колінах, теж стиснуті в кулаки, і силою волі примусив їх розтиснутися. Зробити це виявилося надзвичайно важко. З проходу до нього долинав Роландів голос. Той один за одним видавав золоті хіти своєї юності. «А розгадай на це, Блейне. Якщо ти мене розіб'єш, я не перестану працювати. Якщо зможеш до мене доторкнутися, моїй роботі кінець. Якщо загубиш мене, то невдовзі обов'язково знайдеш, але вже окільцьованим. Що я таке? Сюзанна на мить затамувала подих, і навіть не дивлячись на неї, я дізнав, що вона думає так само, як він. Це гарна загадка, збіса гарна. Може навіть людське серце. Відповів Блейн. Так само спокійно, без краплини сумніву. Ця загадка здебільшого ґрунтується на поетичних метафорах, які так полюбляють люди. Докладніше можна прочитати, наприклад, у творах Джона Ейвері, Сіронії Ганц, Ондоли, Вільяма Блейка, Джеймса Тейта, Вероніки Мейс та інших. Варто зазначити, що людські істоти дуже переймаються через кохання. Втім, це стало явище на всіх рівнях вежі, навіть у цю добу виродження. «Продовжуй, Роланда, з діваду. Сюзанна знов почала дихати. Руки Едді хотіли було знову стиснутися в кулаки, але він їм цього не дозволив. «Піднеси кремінь ближче!» – пролунав голос Роланда в його голові. «Піднеси кремінь ближче заради свого батька!» А Блейн Моно під Місяцем Демоном тим часом мчав далі на Південний Схід. Це був перший розділ четвертої книги із саги про темну вежу. Вже в наступному розділі ви дізнаєтесь, як герої переможуть божевільну машину. Звісно ж, це буде легше, ніж перемогти божевільного сусіда з боліт. Тому не забудьте задонатити нашим героям. До речі, цю чудову картину для заставки намалювала Неля Марчук. Її контакти в описі до відео. Почуємося. Все буде Україна. Сонечко.